Я сам запропонував товаришеві Іваницькому поїхати в командировку. Кажучи це, директор не кривив душею. Не знав, що Омелян Іванович перед цим зателефонував знайомому московському мистецтвознавцеві. Вони поговорили кілька хвилин. Омелян натякнув, що хотів би побувати в Москві, провести вечір десь у метрополі. Знайомий пообіцяв подзвонити Омеляновому начальству, організувати відрядження. І дотримав слова. Усі факти, які повідомив директор, свідчили на користь Іваницького. І все ж полковник попросив директора організувати йому зустріч вічнавіч з Омеляном Івановичем. Той запропонував йому свій кабінет. Умелян Іванович зайшов до кабінету через кілька хвилин. Певно, шеф сказав йому про те, хто саме хоче поговорити з ним. І Іваницький приготувався до зустрічі. Та все ж не чекав побачити в особі слідкого, свого екскурсанта. Зупинився на порозі розгублено. Козюренко мовчки дивився на Іваницького, навмисно не казав ні слова. Це було негарно, але дуже необхідно. І Іваницький одразу збагнув усю непевність свого становища. Переступив через поріг, доброзичливо усміхнувся і мовив приязно «ви, от не думав». Мені кажуть з міліції, а це ви. Хоча усміхнувся ще приязніше. Чому і міліція не може цікавитись мистецтвом? А ви ще так гарно сказали про портрет Ганса Гольбийна-молодшого. Він вимовляв слова невимушено і усміхався мало нерозв'язно. Та в його очах полковник помітив глибоко захований переляк. Це надавало обличчю Іваницького дивного виразу. Немов він натягнув машкару клоуна, який мав звеселяти публіку в хвилину власного душевного сум'яття. Ми не хотіли викликати вас до міліції, це прозвучало б якось офіційно, почав полковник. Власне, ви не можете бути навіть свідком у цій справі. Та все ж нам цікаво знати вашу думку. Ось я й насмілися потурбувати вас. Прошу, бадьоро вигукнув Іваницький. І іскра задоволення майнула в його очах. Чим можу бути корисний, йдеться про пограбування колекції професора Стаха. Мені казали, що його вбили. Іваницький скрушно нахилив голову. Така людина, І в кого піднялася рука. Але, метнув на полковника погляд, яке я маю відношення? Звичайно, до вбивства ніякого, відповів Козюренко. Нас цікавить ваш погляд як фахівця. Незадовго до вбивства ви були в домі професора. І Василь Федотович показував вам свою колекцію. Не мені, визнав за можливе уточнити Іваницький. Я був гідом, переглядачем, якщо хочете. Але професор чудово володіє, пробачте, володів англійською, і мої функції – «Звелися фактично до спостереження. Як ви особисто оцінюєте зібрання професора Стаха?» Полковник вирішив удати себе про Стаха. «Недавно весь у газеті я читав про любителів, колекціонерів ікон і точка зору автора статті. Я читав цю статтю, перебив Іваницький. Автор безумовно має рацію. Проте колекція Стаха – недилетантське зібрання мазанини посередніх іконописців». У його зібранні є навіть Рубльов. Це ікона, яка висіла в центрі колекції. Невже її вкрали? На жаль, і ми розшукуємо її. Знайдете, заявив Іваницький категорично, у нас продати Рубльова неможливо. Я теж дотримуюсь такої думки. Однак, як ви вважаєте, оті іноземці, що були з вами, не могли? Полковник не договорив але й так усе було зрозуміло. Дивився на Іваницького очікувально. Виключено, упевнено відповів Омелян Іванович. Американці, яких я водив до професора, виїхали з Радянського Союзу через три дні. Слушно. Але ви не відповіли на запитання. Ікона Рубльова висіла в центрі колекції? Яке це має значення, де вона висіла? Адже більше не висить. І все ж, Іваницький трохи подумав. У центрі. Третій ряд знизу. Ні, пробачте, другий. А ліворуч відрублював?